Molt bon dia a tots i a totes. Vull agrair la presència de tots vosaltres, estiment d'alcalde, inspector, regidors, que esteu aquí presents, general, membres de tots i cadascun de les forces i cossos de seguretat, autoritats militars, policials, institucions penitenciàries, associacions de veïns, protecció civil, associació de protecció civil, Creu Roja i tots aquells que conformeu el que és el dia a dia de la seguretat, el dia a dia de la mobilitat, el dia a dia de la nostra ciutat, Figueres. Vull saludar també especialment a tots i cadascun dels agents, dels, dels agents que formen i que conformen el cos de la Guàrdia Urbana... ...de Figueres, a les seves famílies... ...que avui estan aquí, orgulloses d'ells... ...dedicar un record especial... Un trist, i re, ...un trist i sentit record... ...pels que ja no poden estar... ...per la Pepa Macias i per en Xavi Soler... ...també vull dedicar una salutació especial el senyor Iécora, el regidor el regidor de Seguretat Ciutadana i de Mobilitat senyor Iécora, a qui no he pogut dir mai pel nom de Pila sinó que sempre serà el senyor Iécora sí. perquè és això, és tot, tot un senyor també moltes gràcies a tots, a tots per ser aquí la, la veritat és que em sento orgullosa de vosaltres, de la Guàrdia Urbana de Figueres per molts motius i diversos motius, que avui, per no allargar-me massa, no puc esmentar aquí, però sobretot perquè sou una policia de proximitat, de la ciutadania, la que respon directament a les inquietuds, de les necessitats i de les demandes que cada vegada són més diverses eh, i complexes de figarencs i figarenques, perquè tenim una societat canviant que evoluciona molt ràpidament i que cada vegada... Guàrdia Urbana, esteu més preparats per afrontar aquests nous reptes i oferir un molt bon servei públic, un excel·lent servei públic, diria. Sempre al costat de la gent, per fomentar la convivència, per lluitar contra els aspectes que alteren la qualitat de vida de les persones, allò més preuat que tenim les persones, la seguretat en l'entorn on vivim, a en l'entorn on volem créixer, per millorar la mobilitat, per vetllar pel compliment de les ordenances municipals i en conjunt, i per dir-ho simple, per fer-nos la vida més tranquil·la i més segura. Bé, sé que en els darrers temps, aquests darrers temps han estat durs i difícils per a vosaltres, per diferents motius. De vegades potser el clima de treball no ha estat el més idoni, hi ha hagut certes tensions, potser els recursos no han estat els necessaris, els que caldrien en la seva totalitat, no han estat els suficients, però vull que sapigueu que estic al vostre costat. Com a alcaldessa d'aquesta ciutat estic al vostre costat i que us reconec i que agraeixo moltíssim l'esforç i la professionalitat que desenvolupeu malgrat la manca de recursos. Mereixeu el meu reconeixement i el de tota la ciutadania. Les dues formacions polítiques que avui dia avui aquest mandat conformen el govern d'aquesta ciutat, portàvem en el nostre programa electoral com a puntal, com a punt fort, la reforma la millora de la guàrdia urbana. Per tant, amb vosaltres tenim dipositades les, esper les, les nostres esperances per la millora i el progrés d'aquesta ciutat. I ho hem dit vàries vegades, volem incrementar la plantilla, volem que cada any pugueu ser més. Voleu, volem que la vostra tasca sigui, si és possible, encara més eficients. Posem també els mitjans per comunicar la vostra feina. A vegades no es veu el que es fa perquè no es comunica. Feu molt però no s'explica. I per tant, aquí també centrarem els esforços en els propers quatre anys. La seguretat en una ciutat com la nostra, de 45.000 habitants, però amb unes particularitats geogràfiques de situació de frontera, turístiques, eh, conformen una complexitat molt superior a d'altres ciutats d'aquesta mida. Per tant, ha de ser la Guàrdia Urbana un dels eixos fonamentals de l'acció de govern per fer de Figueres una ciutat segura, consolidant aquells aspectes que ja funcionen i obrint noves vies per millorar i per corregir el que no funciona. En això estem, treballant per vosaltres. Heu, de, heu demostrat abastament la vostra professionalitat, la vostra dedicació i el vostre esforç en el dia a dia i en les ocasions excepcionals, que n'hi han hagut i bastantes en aquests últims anys. Per això, avui, aquesta festa, aquest, aquesta diada de la Guàrdia Urbana, en agraïment, en reconeixement a la vostra feina. Us reconeixem els mèrits i l'entrega que feu tots i cadascun dels 365 dies de l'any. Moltíssimes gràcies i que passeu molt bona diada.